tuan-tuan uh, dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bertemu kita dalam uh, kuliah uh, bulanan uh, riyadus salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. tuan-tuan uh, dan puan-puan malam ni eh uh, bacaan dalam bab yang ke-11 uh, mengenai mujahadah berjuang uh, mengawal hawa nafsu uh, di mana dalam Uh, bulan yang lepas kita telah uh, memulakan uh, mula baca, membaca bab yang ke-11 ini dan malam ni kita teruskan dengan hadis yang ke-4 dalam bab atau hadis yang ke-99 di dalam uh, kitab Riyadus Salihin ini. Jadi sama-sama kita perhatikan di uh, di papan skrin uh, hadis uh, hadis yang dibacakan hadis yang ke-99 jilbab mujahadah berjuang melawan hawa nafsu an aishata radhiyallahu anha anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-layli hatta tatafataru qadama fa qultu la lima tasna'u hada ya rasulullah wa qad ghafara allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar An aku an menjadi hamba yang Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat malam sehingga kedua-dua tumit baginda bengkak. Maka saya katakan kepadanya kata Aisyah, "Mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah?" Padahal Allah telah mengampuni engkau apa yang telah uh, lalu da daripada dosamu dan apa yang akan datang. Baginda menjawab, tidakkah aku suka untuk menjadi hamba yang bersyukur. Hadis riwayat Bukhari dan uh, Muslim. Uh, demikian dalam hadis yang ke-100, ya, yeah, uh, Uh, daripada riwayat ya, daripada riwayat Sahabat Al mughirah uh, bin Shobah uh, dengan lafaz yang uh, hampir serupa. Kemudian adalah hadis yang ke 101 satu An Aisha, An Aisha radhiyallahu anha, Anha qalat, Kana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Ida dhal al-gha'ar, Ahi al-lail, Wa ayqadah ahlah wajada wa sadda almi'zar daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba 10 uh, 10 hari terakhir yakni di bulan Ramadhan, baginda menghidupkan uh, seluruh malamnya atau baginda menghidupkan malamnya ya perkataan uh, Pernama perkataan seluruh itu tidak ada dalam uh, tidak ada dalam kematan bahasa Arabnya. Sebaginda menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh serta mengencahkan ikatan uh, sarungnya atau atau mengetatkan ikatan sarungnya hadis riwayat Bukhari dan uh, Muslim. من الحديث الكسرات السدوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل أدر الله وما شاء فعل فانه لو تفتحوا عمل الشيطان daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin uh, yang lemah seorang mukmin yang lemah akan tetapi dalam kedua uh, dalam kes, dalam dalam semua mereka ada kebaikan atau pada semua mereka ada kebaikan uh, Perihatinlah Ini sambil-sambil tu saya cuba betulkanlah terjemahan dia yeah. uh, Perihatinlah, beri perhatian Terhadap apa yang berguna Bagimu Beri perhatian terhadap apa yang Berguna bagimu Dan mohonlah pertolongan Allah dan janganlah menjadi orang yang lemah. Apabila uh, jika sesuatu, ya jika sesuatu menimpa mu, maka janganlah berkata, seandainya uh, aku bertindak begini, uh, uh, pastinya hasilnya begini. Tetapi berkatalah Allah telah mentakdirkan, ya, Allah telah mentakdirkan, dan apa sahaja yang Uh, dan apa sahaja yang dikehendakinya ya, dikehendakinya pasti terjadi kerana perkataan kalau kerana perkataan kalau membuka pintu syaitan kemudian hadis yang ke-103 anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره وفي روايه مسلم حفت daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda نجا ناركه ناركه dipagari dengan kesenangan-kesenangan Manakala syurga dipagari atau dikelilingi. Ya, kita kata dikelilingi. Neraka di, dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Manakala syurga dikelilingi al hal yang tidak menyenangkan. Ini yani oleh nafsu. Hadis surat Bukhari dan uh, Muslim. Seterusnya hadis yang ke-104. An-na'abdillah uzaifah. بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتح, فافتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح اهل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام ثم قام قياما طويلا قريبا mimma raka' thumma sajada faqaal subhana rabbiyal a'la fa min qiyamih hadis yang ke-108 daripada Abu Abdullah Huzaifah bin Al Yaman radhiyallahu anhuma dia berkata saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam baginda memulakan dengan surah al-baqarah saya berkata, yang ini dalam hati saya, baginda akan rukuk pada ayat yang ke-10. Kemudian ternyata baginda meneruskan. Meneruskan bacaannya. Maka saya berkata baginda akan membacanya dalam satu rakat. Yang ini membaca uh, seluruh surah Al-Baqarah itu. Yeah, uh, dalam satu rakat. Ternyata baginda terus melanjutkan. Saya berkata, Beliau akan rukuk setelah Al-Baqarah ini. Ternyata baginda mula membaca surah An-Nisa. Dan membacanya hingga selesai. Kemudian baginda membaca surah Al-Imran. Lalu membaca keseluruhannya. Baginda membaca dengan tertil. Yang dengan uh, secara berlagu. Apabila melewati atau apabila membaca ayat yang mengandungi tasbih, baginda bertasbih. Apabila melewati permintaan, yakni ayat yang mengandungi permintaan, baginda meminta. Dan apabila membaca ta'awuz, yakni ayat yang mengandungi ta'awuz, perlindungan, baginda bertawuz, yakni baginda meminta perlindungan. Kemudian baginda ruku' dan mula membaca subhana rabbiyal azim. Ternyata ruku' baginda lamanya tempoh lama uh, ruku' itu hampir menyamai tempoh lama berdiri baginda. Kemudian baginda berkata sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kemudian baginda berdiri lama hampir sama dengan ruku'nya kemudian sujud dan membaca subhana rabbiyal alal. Maka sujud Baginda hampir sama dengan berdirinya, ini tempoh, ma tempoh masa Nabi berdiri membaca surah-surah uh, berkenaan. Baik, uh, kita baca satu hadis lagi, tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang ke 105. Anim di Musaudin radhiyallahu anh. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعى daripada ibnu Masood رضي الله عنه dia berkata saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam Kemudian baginda membaca, memanjangkan bacaan, uh, memanjangkan uh, memanjangkan bacaan sewaktu berdiri. Sehingga saya hampir, saya hampir hendak melakukan sesuatu yang buruk, kata Ibn Mas'ud. Apabila dia ditanya, apa yang kau uh, hampir lakukan itu? Atau apa yang kau uh, niatkan itu? Dia berkata Saya hampir sahaja duduk Dan meninggalkan baginda Hadis Raya Bukhari Dan Muslim Tuan-tuan dan Puan-puan kita perhatikan Hadis-hadis uh, Yang telah kita uh, Baca tadi Kita mulakan dengan hadis yang keempat Dalam bab mujahadah ini atau hadis yang Ke-99 Mengenai Salat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Aisyah isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintainya menjelaskan bahawa Nabi salat malam sehingga kedua umat baginda membengkak membengkak kerana terlalu lama berdiri salat malam kerana rasa kasihan dan kesian terhadap suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata uh, dia dia mempersoalkan perbuatan baginda salat malam terlalu lama sedangkan realiti dosa-dosa baginda yang telah lalu dan yang akan datang telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu taala maka nabi nabi menjelaskan uh, mengatakan tidakkah aku uh, suka untuk menjadi uh, hamba Allah yang bersyukur bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah di, uh, dikurniakan pada baginda perhatikan tuan-tuan ada beberapa ada beberapa perkara yang perlu kita uh, ambil perhatian mengenai hadis ini uh, di mana kenyataan nabi Tidakkah aku suka untuk menjadi hamba yang bersyukur? Atau sebelum itu, kenyataan Aisyah uh, uh, mempersoalkan. Lamanya Nabi salat malam uh, dengan alasan mengatakan, Sedangkan dosa engkau yang lampau dan yang akan datang telah diampunkan. Dosa engkau yang telah lampau dan yang akan datang. Perhatikan perkataan ini dosa engkau yang telah lampau dosa siapa dosa Rasulullah. Maka barangkali ia akan terlintas dalam fikiran kita apakah hakalnya dosa-dosa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari itu maksud kenyataan uh, tersirat uh, Aisyah dalam uh, hadis ini. Maka jangan sekali-kali jangan sekali-kali terlintas dalam fikiran kita mengandaikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa-dosa seperti mana manusia lain seperti mana orang Islam yang lain. Jangan diandaikan macam tu, bukan itu maksud dosa dalam hadis ini Sebaliknya apa yang dimaksudkan dengan dosa dan kesalahan oleh Aisyah dalam kenyataannya ini ialah apa yang melibatkan tentang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke kekurangan kekurangan yang berlaku atau kekurangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut wajibnya mengagungkan Allah, memperbesarkan Allah di samping bersyukur kepada Allah atas segala macam kurniaan dan nikmat yang telah diberikan. Kerana itu yang sewajibnya atas manusia. Seperti mana atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan selayaknya, dengan apa yang, sel, apa yang layak bagi Allah dalam asyikamu. Kebesaran Allah dan keagungan Allah Hampir sahaja manusia Kerana kebesaran Allah itu sempurna Keagungan Allah itu sempurna Dan Banyak sahaja Bentuk-bentuk Kebesaran Allah dan keagungan Allah Untuk diperakui Untuk di, di, dinyatakan Atau untuk di di, di, dibesarkan Allah dengannya dengan segala macam kurniaan yang teruk, berterusan yang tidak pernah berhenti dan kita perhatikan nekmat-nekman Allah itu berterusan nekmat Allah itu bukan pada satu tempoh masa mata-mata lalu terhenti tidak tetapi nekmat Allah itu berterusan pada setiap detik dan masa dan untuk makluman Setiap nikmat, kurniaan dan rizki itu wajib disyukuri. Maka dari sudut inilah berlakunya kekurangan, berlakunya uh, kelalaian dari baginda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak dapat memperbesarkan Allah dan mengagungkan Allah di samping menyatakan kesyukuran ke atas setiap satu nikmat. Yang telah dikurniakan di, di, di oleh Allah kepada baginda, mengenangkan betapa banyaknya nikmat, uh, apa tah lagi nikmat yang Allah telah berikan kepada baginda? Nikmat yang Allah telah berikan kepada baginda mengatasi nikmat yang telah diberikan kepada manusia lain. Kerana manusia kerana Rasulullah adalah orang yang yang paling mulia, Allah uh, manusia yang Paling agung, penghulu anak Adam, dan itu semua nikmat yang wajib disyukuri. Maka nikmat yang tidak terhitung yang Allah telah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir sahaja Rasulullah tidak dapat menyatakan kesyukurannya terhadap Allah atas setiap satu itu. Maknai dari sudut itu yang dimaksudkan dengan dosa oleh Aisyah uh, dan uh, dalam hadis ini dan dari sudut itulah dosa-dosa Rasulullah yang telah lampau dan yang akan datang telah diampunkan oleh Allah Taala. Ini dosa-dosa yang berkait tentang mengagungkan Allah dan membesarkan Allah samping bersyukur kepada Allah atas setiap satu nikmat. Kurniaan yang telah diberikan atas ya atas kekurangan dan kelemahan manusia itu. Maka Allah telah ampunkan ke atas baginda. Maka daripada hadis 99 ini tuan-tuan, jadi insyaAllah ini yang perlu kita jelaskan dan kita kena fahami dengan sebetulnya mengenai hadis ini tentang apa yang dimaksudkan dengan dosa-dosa Rasulullah yang telah lampau dan yang akan datang telah diampunkan. Bentuk dosa-dosa apakah yang dimaksudkan? Seperti yang telah kita jelaskan tadi. Maka daripada hadis ini dapat kita lihat bagaimana sikap mujahadah bersungguh-sungguh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan uh, nikmat tertaklbihan yang Allah telah kurniakan kepada baginda yang mana baginda bersungguh-sungguh untuk menyatakan kesyukuran baginda kepada Allah dengan melaksanakan solat malam yang begitu panjang dengan begitu banyak sehingga kedua-dua kaki baginda membengkak ini hampir sahaja kita tidak dapat membayangkan Keadaan, uh, keadaan itu, kaki membengkak kerana terlalu berdiri uh, lama. Maka kita simpulkan daripada hadis ini, wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala atas nikmat-nikmat yang telah dikurniakan dengan melaksanakan amal ibadah dan ketaatan bahkan perbuatan kita bersyukur atas nikmat adalah menjadi asbab ditambahkan lagi nikmat-nikmat uh, tersebut. Seterusnya hadis yang ke uh, yang ke hadis yang ke-100 hampir sama lafaznya seperti yang dijelaskan. Kemudian hadis yang ke-101 penjelasan daripada Aisyah penjelasan juga daripada Aisyah tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba 10 uh, 10 hari terakhir di bulan Ramadhan di mana dia ya, baginda menge mengejutkan uh, keluarganya dan mengikat uh, kain uh, pelika uh, pelikat mengikat atau mengetatkan kain baginda sallallahu alaihi wasallam apa yang, dapat, apa yang dapat kita simpulkan atau faedah yang dapat kita ambil daripada hari ini ialah tuntutan untuk meraih peluang untuk mengambil peluang daripada waktu-waktu yang ada kelebihan dengan melaksanakan amal soleh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mengambil peluang dengan kedatangan 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk memperbanyakkan amal ibadah maka dianjurkan untuk dihidupkan malam-malam uh, di bulan Ramadan apatah lagi uh, pada 10 malam yang terakhir kerana kelebihan yang khas kelebihan yang khusus bagi 10 malam terakhir bulan uh, Ramadhan itu di samping adanya uh, malam Lailatul Qadar uh, juga daripada hadis ini dapat kita simpulkan bahawa barang siapa yang ingin bersungguh-sungguh barang siapa yang ingin bermujahadah dalam melaksanakan ibadah maka hendaklah dia memelihara dirinya daripada asbab tak sebab yang boleh mengganggu tumpuan dan fokusnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mana tiba 10 malam terakhir ramadan itu, ya, Nabi mengetatkan ikatan kainnya. Maka ini ini menunjukkan kesungguhan. Ya. Ada yang ada yang ada yang mentafsirkan. Maksud mengetatkan uh, ikatan kain sarung itu dengan erti menjauhi isteri. Menjauhi isteri, ani menjauhi hubungan uh, suami isteri. Dan ada yang mengatakan maksudnya ialah apabila diikat kain sarung itu, diketatkan ikatan sarung itu, iaitu yani, uh, menunjukkan keseriusan atau kesungguhan dan fokus. Yeah? Maka kalau seorang itu nak fokus untuk beribadah maka hendaklah dia menjauhkan dirinya daripada semua ya benda-benda yang yang boleh mengganggu uh, konsentra, konsentrasinya. Sepertinya pada hari ini cari yang barangkali boleh kita kata yang paling mengganggu konsentrasi ialah telefon bimbit. Apatah lagi bila nak nak nak nak mengerjakan solat, terutama salat fardu. Maka hendaklah di, di dimatikan atau di, di, di, disenyapkan supaya dapat fokus ya, dalam amal ibadah yang dikerjakan juga daripada hadis 101 uh, ini uh, dapat kita perhatikan solat malam itu merupakan uh, ibadah yang yang paling dianjurkan yang paling ditekankan sesudah solat fardu itu sendiri solat malam dianjurkan yang paling dianjurkan sesudah ya uh, solat fardu itu uh, terutamanya pada hujung atau pada akhir malam itu pada sepertiga malam yang terakhir itu itu ya itulah waktu yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan solat malam itu juga daripada hadis ni. Dapat kita simpulkan bahawa suami, suami yang bijaksana ialah suami yang turut me, menge, me, me, me, menjemput atau turut menyarankan isterinya. Yang turut mengajak. Mengajak isteri untuk bersama-sama mengerjakan amal ibadah. Jadi jangan si suami sahaja yang yang nak berlumba-lumba untuk mendapatkan uh, pahala. Bahkan, suami yang bijaksana, dia akan ya, turut uh, uh, memberi galakan dan saranan atau dorongan kepada isteri. Untuk sama-sama uh, melaksanakan ibadah. Untuk sama-sama memperbanyakkan uh, amal ibadah. Meraih ganjaran pahala. Juga daripada hadis ini dapat kita lihat. Peringatan atau tuntutan supaya seseorang itu prihatin dengan keadaan keluarganya. Jangan dia bersikap lalai atau lepas tangan. Sebaliknya hendaklah dia menyuruh ahli keluarga dan memberi, uh, mengarahkan mereka supaya turut bermujahadah dalam melaksanakan amal ibadah demi meraih pahala dan menjauhi daripada uh, dosa. Kemudian tuan-tuan kita lihat hadis yang ke-102 hadis daripada Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sakhr nama sebenar beliau, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah secara mutlak. Meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uh, sabdanya, Al-Mu'minul Qawi khairun wa habun ilah Allah min Al-Mu'min al-Ẓāif. Orang Mu'min, Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah berbanding Mu'min yang lemah. Perhatikan hadis ini kerana ada juga yang keliru, ada yang keliru tentang maksud hadis ini. Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan Nabi orang yang kuat, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah berbanding mukmin yang lemah. Kekuatan apakah yang dimaksudkan di sini? Adakah hadis ini menekankan supaya muslim itu apa orang kata mengangkat berat, membina otot-otot? Atau uh, uh, menjadi seorang uh, seorang atlet, orang yang uh, yang apa nama sehat tubuh badan. Adakah itu yang dimaksudkan dengan kuat? Ini orang yang kuat ototnya boleh mengerjakan benda-benda yang berat. Uh, di sini perlu di, di, diperhatikan bahawa apa yang dimaksudkan dengan kuat di sini ialah kuat iman secara utama. Kekuatan yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah kekuatan iman secara khusus. Di samping kekuatan tubuh badan, kekuatan uh, mental yang memberi yang memberi yang akan membantu uh, muslim itu dalam melaksanakan Suruhan agama, uh, mengajak manusia lain kepadanya, yeah, berbanding dengan orang yang lemah. Yang lemah di sini bukan lemah fizikal atau lemah otot. Tak, uh, tidak, tetapi yang dimaksudkan dengan lemah ialah lemah iman. Akhir dengan kata lain, hadis ini maksudnya orang yang imannya kuat, lebih dicintai oleh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah berbanding mukmin orang beriman yang lemah imannya tapi dalam masa sama uh, Nabi mengatakan وَفِقُلْ لِنْ khair dan pada semua mereka ada kebaikan yang pada semua orang beriman itu ada kebaikan tak kira uh, orang yang uh, iman kuat atau iman yang lemah dalam kedua-dua ada Dalam kedua-dua mereka ada kebaikan Kerana iman itu adalah lumayan Walaupun sedikit itu sudah lumayan Ya, Apatah lagi yang lebih Yang, yang lebih banyak Iman itu Yang menjamin seseorang itu untuk Masuk ke dalam api neraka uh, Afon, uh, Masuk ke dalam syurga Dan selamat daripada api Neraka Jadi itu ya Dari sudut itu kata Nabi Dan dalam kedua-duanya ada kebaikan di dalam kedua-dua orang ima, beriman yang yang kuat imannya dengan orang yang lemah imannya ada kebaikan masing-masing uh, itu jadi daripada hadis 102 ni dapat kita simpulkan bahawa yang pertama iman sesuatu orang itu berbeza antara satu dengan yang lain orang-orang yang beriman mereka Berkongsi sama antara satu-satu lain dari sudut iman itu. Mereka semua beriman, tetapi bukan semua orang beriman itu darjat iman mereka sama. Baliknya ada yang lebih lebih imannya berbanding yang lain. Ada yang imannya, ada mereka yang iman mereka lebih kuat berbanding yang yang lain. Uh, justru Iman itu adalah apa yang ada di dalam hati. Iman berpusat di dalam hati, hati hati jantung. Dan iman itu juga pada kata-kata dan perbuatan. Iman ialah dalam hati, kata-kata dan perbuatan. Semua itu sebahagian daripada iman. Iman bukan hanya apa yang dalam hati sahaja. Tak. Akan apa yang uh, iman juga uh, tutur kata juga adalah sebahagian daripada iman. Seperti mana perbuatan, bahagian daripada iman. Ia boleh bertambah dan boleh berkurang. Bertambah dengan uh, amal ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi iman di sisi uh, ahli sunnah wal jamaah. Justru, hadis ini menjelaskan keutamaan untuk seorang Muslim itu bermujahadah demi untuk dia menguatkan imannya agar tergolong dalam kalangan orang tergolong dalam kalangan kaum Muslimin yang kuat imannya. Dalam masa yang sama, kita kata ya, kita tak menafikan di samping kekuatan iman turut dianjurkan untuk menguatkan tubuh badan kerana kekuatan tubuh badan itu pun ada kelebihannya e, tidak dinafikan kekuatan iman itu adalah asas kekuatan rohani itu adalah asas tapi dalam masa yang sama kekuatan jasmani kekuatan zahir itu pun ada peranannya terutamanya dalam pelaksanaan e, amal ibadah yang melibatkan fizikal seperti mana falat. Seperti mana uh, ibadah haji. Misalnya. Dia memerlukan kekuatan fizikal. Dan kemuncaknya jihad. Jihad. Isabilillah. Di medan perang. Itu memang memerlukan kekuatan fizikal. Sedangkan orang yang. Fizikalnya lemah. Maka dia akan. Dia tidak akan menjadi. Dia tidak akan dapat meraih kejayaan. Seperti mana halnya. Uh, Muslim yang. Yang kuat uh, tubuh badannya, terutamanya dalam jihad di, di medan perang. Biar, yeah? maka hadis ini menganjurkan supaya dikuatkan uh, iman itu seperti mana dikuatkan tubuh badan demi untuk uh, melaksanakan hal-hal ketaatan dan menjauhi hal-hal ke uh, maksiatan. Uh, dan kelemahan iman itu keadaan atau kedudukan iman yang lemah itu di mana seorang itu dikatakan imannya lemah ya, orang itu uh, imannya menjadi lemah tidaklah dia berlaku sedemikian melainkan kerana kelemahannya atau ketidakmampuannya untuk melawan hawa nafsu di samping ketidakmampuannya untuk menjaga pelaksanaan hal-hal ketaatan. Di samping menjauhi hal-hal kemaksiatan. Ketika mana uh, imannya lemah, tidak mampu untuk mengekang hawa nafsu, maka ketika itu dia tidak dapat melaksanakan hal-hal ketaatan seperti mana yang sepatutnya. Dan menjauhi hal-hal kemaksiatan seperti mana yang sepatutnya. Sebab ya, imannya tidak dapat mengekang hawa nafsu itu. Justru ini yang disebutkan oleh para ulama dalam dalam bab jihad. Jihad yang paling utama, jihad di peringkat yang pertama ialah jihad melawan hawa nafsu. Kerana itulah musuh utama manusia sebelum musuh yang di luar daripada kalangan musuh-musuh Islam itu. Jihad melawan hawa nafsu Kemudian jihad melawan syaitan Kemudian baru mujihad melawan Musuh-musuh Islam Daripada kalangan orang-orang uh, Musyrikin dan Kufar Justru seorang Muslim itu hendaklah dia memberi Perhatian dalam apa yang Memberi manfaat Kepada dirinya Terutamanya dalam apa yang berkait dengan Pemantapan Iman Kemudian dalam uh, hadis ini Nabi SAW mengatakan uh, Hendaklah seorang itu prihatin terhadap apa yang berguna baginya. Yani hendaklah beri fokus kepada apa yang bermanfaat. Jangan lalai. Jangan membuang masa. Uh, menghabiskan masa dengan benda-benda yang tidak ada banyak, tidak ada manfaat. Tidaklah dia fokus kepada apa yang berguna baginya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi orang yang lemah. Ini kadang-kadang ada dalam istilah yang kita yang kita guna kadang-kadang dengan media sosial. Digunakan perkataan lemah. Si fulan ini lemah. Ya? Ternyata bahawa Nabi telah pun menggunakan istilah yang sedemikian. Was-ta'ain Billah walatajas. Mintalah pertolongan Allah dan jangan bersikap lemah. Lemah ya lemah semangat. Tidak ada ke -ke keazaman. tidak ada. Uh, Awak kata apa? Tidak ada semangat. Yeah? Jadi Nabi saw mengajarkan cara untuk menjadi kuat cara untuk menguatkan iman kerana orang yang imannya kuat lebih bagus berbanding dengan orang yang imannya lemah dengan nabi mengatakan mohonlah pertolongan daripada Allah untuk nak jadi kuat untuk nak jadi untuk nak menguatkan iman hendaklah dengan cara meminta pertolongan daripada Allah Bermula dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah Seterusnya meminta pertolongan daripada Allah Minta segala apa daripada Allah dari, dari situ kita akan dapat kekuatan Kerana kita adalah hamba Allah yang lemah Kita adalah hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa Tiada apa-apa yang kita dapat Tiada apa-apa yang dapat kita raih dan realisasikan Kecuali dengan Kehendak dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Justeru mengapa kita tidak memintanya daripada Allah. Ya? Jangan jadi orang yang lemah. Jangan jadi orang yang lemah. Lemah di sini, yani yang lemah semangat. Yang mudah terduduk. Yang mudah uh, berputus asa. Nabi kata, jika sesuatu menimpa menimpamu, maka janganlah mengatakan seandainya saya melakukan begini pasti hasilnya begitu. Ini adalah kenyataan orang yang lemah. Apabila berlaku sesuatu yang uh, tidak disukai, bila berlaku satu musibah, ya berlaku satu kemalangan, ya dan seumpamanya, ini benda yang sesuatu yang mendunggu. Jangan diungkapkan perkataan yang ber, membawa yang yang membawaerti rasa menyesal rasa uh, lemah semangat menyesal dengan apa tindakan yang telah dilakukan dengan mengatakan seandainya aku tidak melaku, aku uh, seandainya aku melakukan begini dan begini pastinya apa yang berlaku sekarang ini tidak akan berlaku dan sumpamanya jangan berkata semuanya kerana ini membawa erti tak setuju dengan Takdir yang telah berlaku atas diri, sedangkan takdir Allah Subhanahu Taala tiada siapa yang dapat uh, mengelak daripadanya. Apa yang Allah takdirkan tiada sesiapa tiada apa-apa yang dapat menghalangnya. Seperti mana apa yang Allah tidak takdirkan tidak ada sesiapa yang dapat uh, mendapatkannya. Jika Allah, takda, takda, jika Allah tidak takdirkan maka dia tidak akan berlaku. Seperti mana jika Allah mentakdirkan sesuatu, maka tiada apa-apa yang dapat menghalangnya. Justru kenapa nak diucapkan perkataan-perkataan yang yang uh, menyesali apa yang berlaku, sedangkan itu semua adalah uh, takdir dengan kuasa dan izin Allah swt. Hanya sahaja Nabi mengajarkan kalau atau andainya berlaku sesuatu yang tidak disukai. Bagaimana halnya kemalangan, jatuh sakit, kerugian, kemudaratan, kematian. Nabi mengajarkan supaya disebut Qadar Allah wa Mashaaa Fadl. Perhatikan pada baris yang kedua terakhir dalam matan bahasa Arab tu. Nabi katakanlah Qadar Allah wa Mashaaa Fadl. Kalau sape yang ada buku ni boleh boleh gariskan. Atau boleh dicatatkan. Haddar Allah wa masya'afal. Allah telah mentakdirkan. Dan apa yang Allah kehendaki pasti berlaku. Ini lihat. Kalau berlaku sesuatu yang kita tak suka. Berlaku kemalangan. Auzubillah. Moga Allah pelihara kita. Kalau berlaku kemalangan. Maka kita dengan nada tenang. Ya. dengan nada tenang mengucapkan. Allah telah takdirkan. Dan apa yang Allah uh, kehendaki pasti akan berlaku dan apa yang apa yang berlaku itu memang dengan dengan kuasa dan izin Allah tidak ada apa-apa yang akan berlaku. tidak ada apa-apa yang berlaku tanpa izin Allah semuanya dengan izin Allah semuanya dengan takdir Allah dan kita tak tak ada manu, tak, tiada mana tiada mana manusia yang dapat menghalang apa yang ditakdirkan oleh Allah khanatul Alam maka perbuatan merasa sesal perbuatan merasa berat dengan apa yang telah berlaku, seolah-olah tak bersetuju dengan apa yang Allah takdirkan, ini semua termasuk daripada tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan untuk nak melemahkan manusia, untuk nak merosakkan iman manusia itu. Dan ini menunjukkan pentingnya beriman atau ya, wajibnya seorang itu beriman dengan qada dan qadar takdir yang baik seperti mana juga takdir yang buruk bahawa semuanya itu dengan kuasa dan izin Allah Taala. Kemudian seterusnya kita lihat hadis yang ke 102. Afwan hadis yang ke 103. Hadis yang ke-103, kata Nabi SAW, neraka itu dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Sedangkan syurga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa yang dimaksudkan dengan kesenangan atau dalam bahasa Arabnya syahwat. Apa yang disebut oleh Nabi, syahwat. Itu perkataan syahwat. Ya syahwat. Guru dalam bahasa Melayu, dia, dia berasal daripada bahasa Arab, syahwat. Boleh diterjemahkan kat sini dengan perkataan kesenangan. Atau kalau kita nak guna perkataan syahwat tu juga, kita kata, negara, uh, neraka itu, neraka tu dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat. Saya ingat macam tu pun boleh. Yeah. Neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat. Tidangkan syurga dikelilingi Hal-hal yang Tidak menyenangkan ya? Apa yang dimaksudkan dengan syahwat Ialah Perkara-perkara uh, dunia Kenekmatan-kenekmatan Dunia Yang Dilarang oleh syariat Itu yang dimaksudkan dengan syahwat dalam Hadis ini Neraka dikelilingi Hal-hal syahwat neraka dikelilingi oleh ya perkara-perkara uh, syahwat. Ini perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, pertimbangan uh, halnya ya perkara-perkara dosa secara amnya lah. Ya uh, minum arak, zina, judi. Ini semua syahwat. Ini semua yang didorong oleh syahwat. Di mana syahwat mengajak kepadanya. Di samping benda-benda lain berbohong, mengumpat, mengadu domba, ya, uh, mencuri dan sebagainya ini ini semua didorong oleh nafsu syahwat. Ya. Kalau dalam masa Melayu sering dikaitkan di, disebut nafsu syahwat. Ya. Memang dia lah dua, dua dua benda yang berkaitan. Ya. Nafsu dan syahwat dia dia memang berkaitan. Ya. Dan nafsu dia memang mengajak kepada uh, syahwat mana Allah kata innal nafsa lama ratun bisu baik ada pun benda-benda yang hal-hal yang tidak menyenangkan kata Nabi sedangkan syurga dikelilingi perkara-perkara yang tidak menyenangkan iaitu benda-benda ketaatan hal-hal ketaatan yang melibatkan suruhan dan uh, larangan di mana memang lumrahnya manusia rasa berat untuk melaksanakannya. Kalau benar-benar haram jangan terkejut. Benar-benar haram memang dia bersifat uh, nafsu suka untuk melakukannya. Secara umumlah. Ya. Uh, Sangkan benar-benar ketaatan nafsu rasa berat untuk nak melaksanakannya. Pertama, halnya salat, puasa, ya zikir, baca Al-Quran. Kadang-kadang manusia itu, dia lumrah kalau dia rasa berat. Beran ya? itu antara ciri orang munafik, contohnya, mereka rasa berat untuk nak salat. Ya? Terutamanya salat di, di salat subuh, misalnya. Mereka rasa berat. Maka ini yang dia maksudkan. Sedangkan syurga dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi yani nak masuk syurga, seseorang itu terpaksa melalui hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Kita so, perlu melaksanakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. laksanakan ketaatan, menjauhi kema kemaksiatan yang tidak disukai oleh nafsu. Sedangkan api neraka di dikelilingi perkara-perkara syahwat. Di mana nak, seseorang itu akan dihumban ke dalam api neraka... Gara-gara dia mendekati perkara-perkara syahwat tersebut. Di mana halnya minum marak, judi, ya zina, sebagainya. Ini semua perkara-perkara syahwat yang membawa seorang itu ke api neraka. Sedangkan surga dikelilingi oleh benda-benda yang tidak menyenangkan. Di mana seseorang itu terpaksa bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk melaksanakannya nak nak solat, nak jaga solat fardu lima waktu, memang menuntut kepada mujahadah. Solat fardu berjemaah, ya di masjid, memang menuntut kepada bermujahadah. Demikian dengan puasa, itu juga dengan, dengan baca al-Quran. Barangkali seorang tu rasa berat, rasa lemah, ya atau malas nak baca al-Quran. Contoh. Ya. E uh, berzikir ya dan dan benda-benda ketaatan yang lain, ya. Tapi nak, nak atau tidak, manusia atau muslim itu disuruh supaya bermujahadah menjaga hal-hal ketaatan itu. Yeah? Baik, kemudian dan boleh kita tambah, tuan-tuan, mengapa neraka itu dikelilingi perkara-perkara syahwat atau neraka itu dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Itulah ketika mana syaitan dia mencantikkan benda-benda syahwat itu. Syaitan dia mencantikkan benda-benda kesenangan itu. Sehingga apa yang buruk dilihat baik. Seperti mana halnya minum arak, judi, zina. Kalau kita perhatikan setiap satu ini dia adalah benda yang buruk. Zina, minum arak, yang benar yang buruk tapi uh, mengapa nafsu terdorong untuk melakukannya kalau bukan kerana peranan yang dimainkan oleh syaitan itu juga uh, syaitan itu sendiri yang mencantikkan benda-benda dahwat -benda ini sehingga kesudahannya apa yang buruk itu dilihat baik dan uh, dan bagus walhal dia buruk Baik, kemudian kita lihat hadis yang ke-104. Yang ini menceritakan tentang satu peristiwa, tuan-tuan. Ya, hadis 104. Menceritakan tentang satu peristiwa yang berlaku kepada sahabat bernama Uzaifah bin Al-Yaman. Dia cerita satu uh, peristiwa di mana dia solat bersama dengan Nabi SAW. Yang ini di solat solat malam. Solat malam di... Di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam tu dia dia dia bermalam di rumah Rasulullah dan dia bersama-sama dengan Rasulullah salat malam. Dan menariknya kita lihat dalam hadis 104 ini surah surah yang dibaca oleh Rasulullah dalam salat malam itu. Dan saya ingat boleh kita kaitkan hadis 104 ni dengan hadis yang pertama yang kita baca tadi. Hadis 99. Tentang apa yang disebut oleh Aisyah. Bagaimana Rasulullah salat malam sehingga kakinya membengkak. Kalau kita tertanya-tanya kenapa atau macam mana kaki Rasulullah boleh terbengkak. Maka jawapannya ialah dalam hadis 104 ni. Di dalam salat malam itu Nabi memulakan salat malamnya dengan baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Gimana Huzaifah pada awalnya menyangka bahawa Nabi akan berhenti ya uh, berhenti pada ayat yang ke 100. Uh, tapi ternyata Nabi meneruskan. Kemudian uh, Huzaifah menyangka bahawa Nabi akan berhenti di akhir surah Al-Baqarah itu. Ternyata Nabi meneruskan. Kemudian dibaca, Nabi baca surah An-Nisa ya. selesai, sampai habis dan bila dah habis Nabi sambung lagi dengan surah Ali Imran. Jadi pada satu rakan itu tuan-tuan, satu rakan itu Nabi membaca surah Al-Baqarah, surah nisa dan surah Ali Imran. Ini boleh di, di boleh dihitung uh, jumlah muka suratnya ya. Dan boleh dan kira-kira uh, dia adalah kira-kira dia adalah 5 uh, juzuk. Nabi membaca lima juzuk dalam satu rakan. Dalam satu rakan. Yang hampir hampir berapa surat. Dalam ratus. Uh, lima juzuk kali. Dua puluh yeah, muka. Yang hampir uh, seratus. Uh, seratus muka. Nabi membaca 100 muka dalam satu satu rakaat. Ya. Muka tahiran kenapa? Sakit Rasulullah sampai membengkak. Baik apa yang dapat disimpulkan daripada hadis 104 ini tuan-tuan dan puan yang pertama harusnya atau dibolehkan untuk berjemaah salat berjemaah dalam salat sunat. solat sunat malam itu boleh dikerjakan secara berjemaah sekalipun di luar Ramadan dan dianjurkan untuk dipanjangkan solat malam itu seperti yang kita lihat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian satu perkara yang boleh kita perhatikan adalah hadis 104 ni bagaimana Nabi membaca surah al-baqarah dulu kemudian Nabi baca an-nisa selepas an-nisab baru nabi baca ali imran sedangkan kalau kita buka al-Quran tu kalau kita tengok turutan surah al-Quran dia ya, yang surah yang pertama al-Fatihah kemudian yang kedua al-Baqarah yang ketiga ialah ali Imran yang ketiga ialah ali Imran setelah itu baru an-nisab tapi dalam review ini nabi baca al-Baqarah kemudian an-nisab Al baru ali Imran Maka di sini para ulama membuat kesimpulan bahawa dibolehkan untuk membaca atau membaca surah dalam solat tanpa mengikut turutan susunan surah itu. Bukan Nabi membaca surah An-Nisa dulu kemudian baru Ali baru Ali Imran. Sedangkan dari sudut turutannya Ali Imran dulu baru An-Nisa. Maka ini menunjukkan bahawa itu satu yang dibolehkan tak semestinya kena ikut turutan. Ini contohnya kalau kita ambil yang mudahlah ya surah Qul huwallahu ahad, Al-A'udzu bir-Falaq, Al-A'udzu bin-Nas. Dia tiga surah yang terakhir dalam Al-Quran. Andainya seorang itu dia membacanya tanpa mengikut turutan. Dibaca surah Al-Falaq dulu contoh Al-A'udzu bil-Falaq, ya min syarri Dah habis Selepas itu baru dibaca di, di, di pula Qul huwallahu Setelah itu baru dibaca sekolah Atul Rabin Nas. Ini dia tak ikut turutan. Dalam satu rakat. Boleh. Tidak ada masalah. Dalilnya ialah hadis uh, 104 ini. Okay? Uh, juga daripada hadis ni dapat kita lihat bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran secara tertil. Ini secara berlagu, secara perlahan. Demi untuk menghayati maksud-maksud ayat-ayat Al-Quran itu. ya. Okay. Bahkan, kita lihat dalam, dalam hadis ini, disebutkan bagaimana uh, Nabi membaca dengan tertil apabila di melewati ayat yang mengandungi tasbih, Nabi bertasbih. Bila nab, membaca ayat yang mengandungi suruhan Uruhan makna bertasbih. Nabi bertasbih. Subhanallah. Macam tu. Dalam solat itu. Semasa berdiri membaca ayat-ayat itu. ya. Maka ini menunjukkan bahawa benda itu pun dibolehkan. Ini memang barangkali ini memang ya satu benda yang, yang barulah bagi kita. Tetapi memang tak dinafikan. Dia menuntut supaya kita kena fahamlah apa ayat Al-Quran yang kita baca tu. Ya. Baik. dan juga kita lihat dalam hadis ni bagaimana sahabat Huzaifah dia tahu nama-nama surah itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. ini ini satu poinlah mungkin mungkin agak agak terperinci mengenangkan bahawa maklum bahawa susunan Al-Quran itu pembukuan Al-Quran itu hanya berlaku selepas wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara apa yang berlaku ialah uh, di samping disusun atau dikumpulkan Al-Quran itu dalam satu buku kemudian diletakkan nama-nama surah itu. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Maka per, antara persoalan yang timbul lah siapa yang meletakkan nama-nama surah ini? Siapa yang menamakan surah Al-Fatihah? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Ya, Maka jawapannya Pen uh, penamaan nama-nama surah al-Quran ini telah pun berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya yeah. kerana uh, Uzaifah menyebutkan uh, nama surah itu ya yeah, uh, ketika mana dia, men dia menceritakan peristiwa itu ya yeah. dan uh, kemuncaknya kita lihat dalam hadis ini bagaimana sikap Mujahadah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya, Nabi bermujahadah Dalam melaksanakan Salat malam dan hampir sahaja Kita kata itu Satu yang hampir sahaja luar biasa Bahkan memang luar biasa Nabi salat Membaca dalam satu raka'at lima juzuk Itu memang luar biasa Itu bukan calang-calang Ya, tapi demikian adalah Keadaan Rasulullah bermujahadah dalam beramal ibadah. Kemudian kita perhatikan Hadis 105. Nyataan ibnu Mas'ud pun dimenceritakan satu peristiwa yang yang menarik. Bagaimana satu malam itu dia bersolat uh, salat malam hampir sama seperti peristiwa sebelum uh, yang berlaku kepada Huzaifah tadi. Yang ini ibnu Mas'ud pula di mana maksud kata satu malam aku uh, aku solat bersama Nabi dan ternyata Nabi memanjangkan bacaan. Cuma dalam dalam peristiwa dengan Ibn Mas'ud ni dikata apa? Ketika mana dia melihat Rasulullah memanjangkan bacaan dia dan saya ingat kita dah kita dah ada bayanganlah. Kita boleh imbayangkan apa maksud Nabi uh, apa, apa maksud Ibn Mas'ud bila dikata Nabi memanjangkan bacaan. Seperti apa yang diceritakan oleh Huzaifah lah. Iaitu dalam satu rakan membaca surah-surah yang panjang. Al-Baqarah. Al-Baqarah lah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Jadi itu maksud panjang lah. ya. Dan uh, Ibn Masud dikata, e, lalu saya hampir berniat untuk melakukan sesuatu yang buruk. Dan bila Nabi, -Nabi dah baca panjang sangat, timbul dalam diri Ibn Masud satu benda yang buruk. Bila ditanya, dia kata apa? Dia kata, saya hampir saja duduk dan meninggalkan Rasulullah. Yang ini tidak lagi berdiri. Tidak lagi berdiri di sebelah Rasulullah. Dia hampir saja nak berniat untuk nak duduk. Sebab dah penat sangat. Itu maksud dia. Yeah. Jadi daripada hadis 105 ini, dapat kita simpulkan bahawa Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk memanjangkan solat malamnya. Dan memang kita akui hampir sahaja manusia lain tidak dapat menandingi cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara ibadah Rasulullah memang luar biasa. Dan kita kena akui bahawa cara ibadah Rasulullah adalah yang terbaik yang terhebat yang paling sempurna, yang paling cantik dari ibadah Rasulullah, termasuklah solat malam yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dia paling hebatlah, berdiri lama, dia membaca ayat-ayat yang panjang. Tapi dalam masa yang sama dapat kita lihat bagaimana sahabat ibnu Mas'ud kesungguhan beliau, sifat mujahadah yang ditunjukkan oleh. Abdullah bin Mas'ud. Untuk turut sama bersama dengan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah, ibadah dia memang hebat. Tapi kita lihat, benda tu bukanlah mustahil untuk manusia lain untuk nak buat. Boleh. Tapi kena mujahadah. Dan ini ditunjukkan oleh Ibn Mas'ud dalam hadis 105 ni. Di mana dia bersama-sama dengan Rasulullah salat malam pada salat malam itu. Yeah. walaupun hati dia bergelojak uh, segala macam uh, apa, segala macam niat buruk timbul tetapi dia melawan niat-niat yeah, uh, buruk uh, tersebut yeah. dan satu perkara tuan-tuan satu perkara yang dapat kita ambil daripada hari 105 ini keadaan di mana Rasulullah memanjangkan salat uh, memanjangkan salat malamnya Memanjangkan bacaan solat malamnya. Kita, kita kata demikian adalah sunnahnya. Sunnahnya, apa yang dianjurkan dalam solat malam ialah untuk dipanjangkan bacaan. Bukan dengan diperbanyakkan rakaat. Bukan dengan diperbanyakkan bilangan jumlah rakaat solat malam itu. Jadi saya ingat kita kena berbezakan. Apa yang dianjurkan dalam solat malam ialah untuk dipanjangkan bacaan. Bukan dengan diperbanyakkan jumlah rakaat. Bukan dengan diperbanyakkan jumlah rakaat. Bahkan ya, saya secara peribadi condong kepada pandangan yang mengatakan bahawa solat malam itu minimumnya satu rakaat dan maksimumnya ialah sebelas rakaat. Jangan jangan lebih sebelah serakat. Kerana Nabi tak pernah solat lebih daripada sebelah serakat. Nah, ini yang kita kata. Sunnahnya untuk dipanjangkan bacaan dan bukan diperbanyakkan jumlah rakat. Seperti yang kadang-kadang kita, kita lihat, terutamanya di bulan Ramadhan, diperbanyakkan jumlah rakat itu lebih daripada sebelah serakat. Saya kira tuan-tuan semua sedia maklumlah. Tapi, sunnahnya bukan begitu. Sunnahnya ialah untuk dipanjangkan bacaan apa yang kita apa yang kadang-kadang kita lihat di berlaku di masjid bacaan yang dibaca dalam solat solat tarawih itu misalnya adalah bacaan-bacaan uh, yang yang yang pendeklah yang ringkas tetapi di, diperbanyakkan pula jumlah rakaat dia uh, kita kata uh, ini ini menyalahi sunnah sunnah ialah untuk dipanjangkan bacaan bukan dipendekkan bacaan dan diperbanyakkan Uh, diperbanyakkan jumlah rakaat ya. Eh uh, ikhwah, tontonan dan penonton saya ingat sekadar itu untuk uh, malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah uh, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla wa atubu wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh kita bertemu lagi insyaallah di bulan hadapan mudah-mudahan jika panjang umur.